A kristály golyó élt egyszer egy boszorkány, annak volt három fia. Jó testvérek voltak, szerették egymást, az anyjukkal is jól bántak, de az mégsem bízott bennük. Attól tartott, hogy valami rosszat forralnak ellene, hogy meg akarják fosztani a hatalmától. Ezért a legnagyobbikat sassá változtatta, a középsőt meg cethall. Az egyik az égen körözve lebegett, a másik meg a tenger mélyén. A legkisebb fiú, mivel félt, hogy az anyja végül őt is elvarázsolja, egy szép napon titokban elment hazurról. Nincsen én nekem már sem apám, sem anyám. Ahogy megy mendegél az egyik faluszélen, egy kikiáltóra lett figyel. addig tudtára mindenkinek, hogy az aranynap kastélyában egy elátkozott királynő várja a szabadulását. De aki megpróbálja kiváltani, az az életét teszik kockára. Eddig már 23 bátor ifjú veszett oda. Még egy, a 24. próbát tehet. Utána többé soha senki. Ha a is is kudarcot val, a királylányon örökre rajta marad az átok. Mit veszthetek ezen a világon? Egy életem, egy halálom, a nagy feladatot én bizony megpróbálom. Megkeresem az aranynap kastélyát, a térdig járom is a lábam. Jó ideje járta már a legkisebbik fiú a világot, de csak nem akadt az aranynak kastélyára. Vándorútja során egy rengeteg erdőbe tévedt, ahonnan sehogyan sem talált ki ahogy ott tévejgett, egyszer csak a távolban két óriást pillantott meg. Nagyban veszekedtek, ráncigálták, taszigálták egymást. Nem szégyellitek magatokat? Ilyen nagy golyók, és úgy huzakodnak, mint a vásodkölyk. Egy kalapért tusakszunk, mert nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünk ünté legyen. És mivel egyforma erősek vagyunk, hát egyikünk sem bírja legyőzni a másikat. Rád bízzuk, tégy köztünk igazságot. Ezen az ócska kalapon képesek vagytok így veszekedni? Ha, csak azért mondod, hogy ócska, mert nem tudod, miféle jószág ez. Hát miféle lehet az az ócskaság? Tudd meg, hogy ez csodakalap. Úgy bizony. Aki ezt a fejére teszi, oda kívánkozhat, ahová éppen kedve tartja. És azon nyomban ott is terem. Ezért kell köztünk igazságot tenned. Jól van, hát nem bánom. Elvállalom a bíráskodást, ha ennyire akarjátok. Adjátok csak ide azt az ócskaságot. két odébb megyek, aztán, ha füttyentek, fussatok versenyt. Aki előbb ér hozzám, azé a kalap. Hey, hey, ez jó, ez, ez nagyon jó. jó. Enyém lesz a kalap. Bizonyára az enyém. Ha, ha, ha. Még hogy a tiéd, egyik lábat fel sem emelet, amikor én már a legény mellett teszem. A mi legényünk e közben csak ment, ment, és egyre beljebb került a vadomba. Meg is feledkezett már az óriásokról. Aztán egyszer csak nagyot sóhajtott. Mert olyan nehéz volt a szíve, mintha ómot vinne a mellében. Bár csak az arany napkastélyában lehetnék már. Abban a szempillantásban egy nagy hegy tetején találta magát és ott tündökölt előtte az aranynapkastély kapuja. A fiú benyitott, átvágott az udvaron, fölsietett a lépcsőn, belépett a palotába, és ment a fényes aranytermeken át, míg csak az utolsó szobában rá nem talált. Ott ült előtte a világ leges lánya, kezét ölébe ejtve, arcán könnycseppek gurultak. Minden veszedelmet vállalok érted, csak mondd meg, hogyan szabadíthatlak ki téged, világ szép királya. Meg kell szerezned a kristálygolyót és fölmutatni a varázslónak. De hogyan tudnád azt a golyót megszerezni? Eddig huszonhárman próbálkoztak, de mind rajta vesztett. Te még nagyon fiatal vagy. Fájna a szívem érted. Inkább tégy leszándékodról és éj boldogan. Nélküled úgy sem volna élet az életem. Ne is akar lebeszélni, mert a hiába való volna. Inkább azt mondd meg, hogy mit kell tennem. Tudj meg hát mindent, ha nem bírhatlak jobb belátásra. A hegynek a tövében, amelyiken ez a kastély áll, van egy forrás. Mellette akik egy vadbőlény, azzal kell megküzdened. Ha sikerül megölnöd, kiszáll belőle egy tüzes madár. A madárban van egy tüzes tojás, annak a tojásnak a sárgája pedig nem más, mint a kristálygolyó. Hanem a madár addig ki a tojást, míg rá nem kényszerítik. Ha pedig a tojás a földre esik, mindent lángba borít a környéken, és elolvad maga a kristálygolyó is a tűzben. Akkor aztán minden fáradtságot kárba vezet. Nincs az a fáradtság, amit el nem viselek érted. Nyomban indulok a forráshoz, megmártózom, hogy friss erőre kapva, még ma legyőzzem a vadbőlét. Így is lett. Sokáig küzdöttek. Végül az ifjú markolatáig dövte karját a szörnyetek szívébe. Abban a pillanatban fölrepült a tűzmadár. Biegott egyet, és el akart szállni, de a fiú idősebbik bátja, a sas lecsapott rá a fellegekből, a tenger fölé űzte, és ott úgy megtépte a csőrével, hogy a tűzmadár ijetette a tojást. A tojás azonban nem a tengerbe esett, hanem egy partmenti halászkunyhó tetejére. A náttető nyomban füstölni kezdett, és már már lángot fogott amikor hirtelen hegyi hullámokat vetett a tenger. Habjai átcsaptak a punyór, és eloltották a tüzet. A fiú kisebbik bátja, a Cethal korbácsoltak a tenger. Ahogy a tűz kialudt, a fiú szerencsésen megtalálta a tojást. Nem olvadt el, csak egy kicsit felpattogzott a héja, ahogy hirtelen rázódult a hideg tengervíz. Az ifjú kivette belőle a kristálygolyót. Elment vele a varázslóhoz, és felmutatta neki: Megtörted a hatalmat! Bátor legény vagy, megérdemled a jutalmat! Mostantól fogva te vagy az Aranynap kastélyának királya. És tudd meg, hogy ebben a szempillantásban a két bátyád is visszaváltozott emberré. Az ifjú sietett a királynőhöz aki már várta őt az aranynapkastét kastély tornácán. Gémánt hímes aranypalást volt a vállán, gyöngyös koszorú a fején. De sem gyöngy, sem gyémánt, sem arany nem lehetett tündöklőbb a mosolyán áll. Ott a tornácon azon nyomban gyűrűt is váltottak. Még ma is boldogan élnek, Ó, meg nem.